și, în cer și, pe pământ, tată, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, programul numărul 220. Programul acesta este menit să întâmpine foamea sufletelor credincioșilor după pătrunderea tot mai adâncă în tainele cuvântului Lui Dumnezeu, care sunt pregătite pentru a ne fi descoperite nouă celor din zilele de astăzi. Și care este taina aceasta? Haideți să-l întrebăm pe Apostolul Neamurilor, pe Sfântul Apostol Pavel. El a fost înștiințat de Dumnezeu cu multe veacuri înaintea noastră despre întrebarea pe care vrem să o punem acum. De aceea ne-a și pregătit răspunsul în epistola sa către Coloseni la capitolul 1, versetele 26-27, care astfel glasuiesc. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnici și în toate veacurile dar descoperite acum Sfinților Lui și anume, Hristos în voi nădejdea slavei. Iată deci, iubiților, taina tainelor, Hristos în voi este extrem de important a se lua aminte la faptul că taina despre care vorbește aici Scriptura nu se referă în mod simplu la persoana Lui Hristos, ci accentul cade pe faptul locuirii Lui Hristos în noi. Taina tainelor derivă din aceea că Hristosul încăput de cerurile cerurilor, de universul ale cărui dimensiuni se măsoară în distanță de ani lumină, și-a făcut loc în inima unei biete mici ca omul. Iar omul care îl găzduiește pe Hristos se numește după numele Lui, adică creștin. Se pare că nimic nu este mai boicotat și mai sucit ca numele acesta de creștin. Potrivit Scripturii, numele acesta este însă cât nu se poate mai clar. Titlul de creștin nu se acordă pe baza unor anumite rețete de viață pe care ținându-le să te poată califica ca atare sau anumitor predispoziții și atitudini sufletești. Nu, nimic din toate acestea, ci simpla, dar sigura locuire a lui Hristos în cineva îl face creștin. În privința aceasta, teologul Ion Bria definește foarte limpede titlul de creștin în cartea sa intitulată Iisus Hristos, în glosarul lucrării, la pagina 152. Sub numele de creștin, el identifică pe cel care aparține lui Hristos și urmează lui Hristos. Termenul de Hristos, cel uns, Mesia, Apare imediat după înviere pentru a desemna pe cei ce se convertesc la religia lui Hristos și suferă pentru Hristos. Creștinii numiți și credincioși, sfinți, frați, iubeau viața comună, având o singură inimă și un singur suflet. Iată iubiților ce înseamnă Creștin. Creștin înseamnă locuirea lui Hristos în inima cuiva și locuirea lui Hristos în inima credincioșilor face din tot să fie o singură inimă și un suflet. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că în bunătatea ta cea mare ai trimis pe Domnul Isus Hristos aici pe pământ să facă și din noi copii ai tăi. Și din pricina Lui, acum ne-ai făgăduit și nouă cerul cu toate frumusețile Lui, paradisul pe care l-am pierdut din pricina neghiobiei noastre, ascultând sfatul lui Satan. Ajută-ne, te rugăm, pe parcursul acestor 30 de minute, cât ascultăm mesajul cuvântului tău, să învățăm mai clar cum să-i facem loc Domnului să să locuiască în inimile noastre și cum să facem din inimile noastre o casă plăcută unde să se simtă bine. Te rugăm aceasta! de dragul numelui tău și pentru slava ta. Amin. Ce lucruri minunate ți arată azi Hristos și toți poți din ele să n-ai niciun bono. În legătură cu pilda talanților pe care Domnul s o prezintă în Evanghelia după Matei capitolul 25, citim acum pentru început versetul 18, urma de câteva explicații. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. Iată, iubiților, că toți cei înviați de Domnul Isus la o viață nouă au fost puși în slujba Lui și au primit cele trebuincioase pentru ca să facă această slujbă. Nu este niciun răscumpărat fără dar din partea Domnului. Domnul nu ne cere nimic înainte de a ne fi dat El mai întâi. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi și altuia unul. Aici arată toate categoriile de slujitori, însă nu vedem nicio categorie care să nu fi primit, cât de cât ceva. Cel mai mic și mai neînsemnat slujitor al lui Dumnezeu are și el un dar din partea lui Dumnezeu, cu ajutorul căruia poate să lucreze în lucrarea cea mare a mântuirii fuletelor oamenilor. Dumnezeu nu trimite pe nimeni pe cont propriu în această măreață lucrare. Noi toți suntem chemați la lucrarea Lui Dumnezeu și El ne-a dat un dar și ne-a pus într-un loc pentru ca să facem această lucrare. Să căutăm să înmulțim darul pe care ni l-a dat El. Înmulțirea darului este treaba noastră, nu a Domnului. De obicei se întâmplă ca cei care nu au daruri mari, au doar un singur talent. Să le îngroape în sine, pentru că la vederea celor cu daruri mari gândesc că n-ar mai fi trebuincioși. Un lucru trebuie însă să știm. Ceea ce ne-a încredințat nouă Domnul, nimeni nu poate face în locul nostru. Fiecare face atât cât poate și cât a primit. Cel cu cinci talanți n-a putut înmulți și pentru cel care a primit numai un singur talent. Acesta s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo talentul primit. Tot ceea ce îngropi în pământ este sortit pierderii. Să nu ascundem valorile Dumnezeului nostru în pământul din noi, adică în firea veche. Ele ne sunt date spre înmulțire, nu spre îngropare. și Domnului nu au voie să facă gropi pentru nimeni și pentru nimic, decât o singură groapă, și anume, mormânt pentru firea lui veche. Cine mai sapă și alte gropi, va cădea în ele și se va nenoroci pentru toată veșnicia. Unii cercetători au explicat alanții prin suferințe, întrucât suferințele desăvârșesc chipul lui Dumnezeu în noi și însuși Domnul Iisus a fost desăvârșit prin suferințe, după cum citim la Evrei 2,10. Este adevărat că și suferința este un dar, după cum avem vedem și la Filipeni 1 cu 29, și ferice de cei care nu îngroapă acest talent în pământul cârtirilor și văicărerilor, ci îl înalță cât mai sus, slujind de pildă tuturor. Cine își poartă crucea cu răbdare și liniște, slujește cel mai bine pentru mântuirea celor din jurul său. În versetul următor, la versetul 19 din Matei, capitolul 25, Domnul Isus continuă explicarea pildei în felul următor. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Observăm de aici că există o vreme a socotelilor și ea va veni neapărat pentru fiecare din noi. Dumnezeu în dragostea lui lasă ca să treacă multă vreme până va veni să se socotească, până ne va întreba ce am făcut cu averea lui. El nu numai că ne-a dat o avere așa de prețioasă, dar ne-a dat și timp suficient pentru a o înmulți. Versetul ne arată că după multă vreme s-a întors. El este bogat în bunătate și îndelung răbdător. Așa cum ne arată în pilda nunții fiului de împărat, încearcă multe mijloace pentru ca să ne întoarcă la el și așteaptă multă vreme cu răbdare, ca darurile pe care ni le-a dat să le putem înmulți fără grabă. Vremea multă pe care ne-o pune la dispoziție pentru mântuirea și desăvârșirea noastră este și aceasta un dar al Harului ca să nu ne putem plânge în ziua judecății. La Apocalipsa 2 cu 21 spune Domnul, I-am dat vreme să se pocăiască. Dă multă vreme fiecăruia din noi ca să ne întoarcem la El și să ne pocăim cu adevărat. Și nu dă această vreme multă numai pentru ca să ne ceară coteală odată pentru ea, ci ne-o dă fiindcă ne iubește. Chiar când suntem îndărădnici, când ne împotrivim cu voia în anumite laturi ale vieții de pocăință, chiar și atunci El, bunul nostru stăpân, ne dă vreme multă ca să ne trezim și să ne hotărâm din nou pentru ca să-L urmăm. O, ce bun este Mântuitorul nostru! El nu numai că și-a dat viața pentru noi, dar are și răbdare, vreme multă, ca să ne pregătim cu privire la mântuirea pe care ne-a pregătit-o El. Chiar și atunci când prin felul nostru de a fi îl bagiocorim și îl întristăm, El lasă încă să treacă multă vreme. Oricât de multă ar fi vremea Harului și a răbdării Lui Dumnezeu, tot va sosi până la urmă, asta trebuie să o știm, și ceasul socotelilor, în îndelungă răbdarea Domnului nostru este mântuire, ne spune Petru. Dar ziua mântuirii, care se poate prelungi până după miezul nopții, tot va trece. Iar în ceasul socotelilor va trebui să răspundem de toată averea pe care stăpânul nostru ne-a încredințat -o. Nimeni nu poate ocoli acest ceas. Fie că vrea să creadă cineva, fie că nu, el tot va veni la judecată. Și acolo nicio o dezvinovățire nu va putea aduce. Dumnezeu ne-a dat tot și după multă vreme vine să ne întrebe. Ce vei răspunde tu, iubitul meu ascultător? În versetul 20 de la Matei 25, în relatarea pildei, Domnul Isus continuă. Cel ce primise cei cinci talanți a venit, a adus alți cinci talanți și a zis Doamne, mi-ai încredințat cinci talanți. Iată că am câștigat cu ei alți cinci talanți. Observăm de aici că toți copiii lui Dumnezeu sunt așezați de Dumnezeu undeva în lucrarea Lui ca să strângem valori în casa Lui. Valorile lui Dumnezeu trebuie puse în negoți ca să câștige noi valori. Împărăția lui Dumnezeu se mărește în continuu și pe plan fizic și pe plan spiritual. Talantul, după cum este cunoscut din Biblie și din istorie, era o măsură de greutate la babilonieni și la majoritatea popoarelor din Orient. Un talent de aur cântărea aproximativ 60 de kilograme. De ce oare o fi ales Domnul stoc tocmai talanți în pildă aceasta pentru ca să arate avuția lui Desigur, nu la întâmplare, ci ca să ne învețe pe noi un adevăr de mare preț. Dacă talentul este o măsură de greutate, talanții încredințați robilor sunt greutăți, dar greutăți de valoare mare. Aurul este o greutate scumpă și talanții sunt de aur. Toate binecuvântările lui Dumnezeu, toate darurile lui, Fericirea însăși în toată splendoarea ei, toate acestea sunt izvorute din cruce. Cea mai mare și mai de preț avuție a lui Dumnezeu pentru noi este crucea suferințelor, pe care El ne-a așezat-o pe umeri în clipa în care ne-am hotărât să-L urmăm. Slava cerului și veșnica împărăție a luminii este trecută prin poarta crucii. Greutatea crucii, este cea mai binecuvântată dintre toate bogățiile Universului Lui Dumnezeu. Domnul Isus, însuși a primit nebănuită slavă datorită talanților de mare preț ai crucii sale. O binecuvântată greutate a crucii! Dacă n-ai fi fost un corabia vieții mele, de mulți ar fi răsturnat pe marea lumii și ar fi pierit în valurile ei. Greutatea ta însă a ținut-o drept și a făcut drumul ușor prin furtuni și valuri. Biruința asupra acestor piedici se datorește ție o greutate binecuvântată a crucii. Talanții sau greutățile crucii atrag după sine înmulțirea harului lui Dumnezeu în noi și prin noi asupra altora. După cum scoica, dacă n-ar purta o mare greutate de suferință în trupul ei, n-ar fi cu putință nașterea perlei prețioase, tot așa în viața robului lui Hristos nu s-ar putea înmulți harul dacă n-ar fi talanții crucii. Perla oricărui dar sau talent este cu putință numai în urma unei suferințe a unei munci cu sudori grele. La temelia oricărui lucru bun și frumos, fie în domeniul fizic, fie în domeniul spiritual, stă greutatea, talentul, muncii. Cine nu vrea să muncească, cine nu vrea să folosească această greutate, va da o dată socoteală. Cine fuge de cruce, fuge de slavă. Cine fuge de suferință, fuge de propria lui fericire. Acestea sunt adevăruri la care suntem îndemnați, iubiți, ascultători, să cugetăm cu toată seriozitatea pentru binele și fericirea noastră. Haideți să vedem ce a răspuns stăpânul robului aceluia și pentru aceasta citim versetul 21 din Matei 25. Stăpânul său i-a zis, bine rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră, dar, în bucuria stăpânului tău. Observăm aici aceste două lucruri mari pe care le caută Dumnezeu la un rob. Să fie bun, iar al doilea, să fie credincios. Cine câștigă valori pentru Dumnezeu este robul bun, căruia îi se încredințează multe și noi valori. Bunătatea și credincioșia formează un singur trup. Nu poți să fii credincios fără să fii bun, și nu poți să fii cu adevărat bun fără să fii credincios. Adevărata bunătate totdeauna se gândește la altul și se poate dovedi numai față de altul. Robul bun era bun fiindcă a avut grijă de avuția stăpânului său. Atunci când te uiți pe tine pentru altul, când trăiești lepădarea de sine, faci să înflorească și să rodească bunătatea. Binele cel mai curat și bunătatea de săvârșită este atunci când te ocupi de Dumnezeu și de lucrarea lui. Fericitul Augustin spune așa: Nu e de ajuns să nu faci răul, ci trebuie să faci binele ca să fii bun. E prea puțin să nu vată pe nimeni, ci trebuie să te silești să fii folositor pentru mulți. Așadar, când te ocupi cu lucruri bune, devii bun. Când te ocupi cu Dumnezeu și cu lucrarea Lui, te asemeni cu El. Bunătatea este răsplătită prin ea însăși. Acela care toarnă un de lemn pe mâna sa ca să ungă pe cel slab, primește mai întâi el grăsime din acest un Robul a fost credincios peste puține lucruri, dar a fost pus peste multe. Dumnezeu totdeauna ne dă lucru mai puțin decât am putea face, ca să nu găsim motiv să răspingem lucrul său. Ne dă puțin de lucru, dar ne plătește mult. Spune stăpânul aici, te voi pune peste multe lucruri. Cine păzește avuția lui Dumnezeu până la capăt, va intra în bucuria stăpânului. La fel ca și bunătatea, bucuria este un rezultat al ostenelii în lucrarea lui Dumnezeu. Casa bucuriei se deschide numai robilor buni ai Lui Dumnezeu, care au păzit cu grijă avuția sfântă. Să intri în bucuria Lui Dumnezeu, să-i fie o pricină de bucurie, ce poate fi mai presus și mai de dorit? Bucuria Lui Dumnezeu este mediul în care trebuie să intre orice credincios adevărat. Și acest lucru trebuie să se întâmple chiar acum. Cine nu bucură pe Dumnezeu acum nu-L va bucura nici dincolo de mormânt. Roadele adevăratei bucurii le gustă numai aceia care au reușit în lucrul început. Bucuria stăpânului, bucuria lui Dumnezeu trebuie să o căutăm noi zilnic. Ceea ce El poate bucura pe El aceea trebuie să ne bucure și pe noi. Nu bucuria noastră ci bucuria lui, aceasta trebuie să ne fie ținta. Robul bun caută să facă bucuria stăpânului său. Robul rău îi aduce numai în tristare. De câte căderi și de câte rătăcieri am fi scutiți noi, dacă am căutat în orice clipă să facem bucuria Domnului? Totdeauna, deci, să pun întrebarea. Fac bucurie Domnului prin cu tare gând, prin cu tare vorbă sau prin cu tare acțiune? Dacă fac așa, voi fi păzit de greșeli și pagube duhovnicești. Spune stăpânul, așadar, ai fost credincios peste puține lucruri. Cineva lămurește cuvintele acestea în felul următor. Un suflet credincios intră în cer. Pe pământ trăise o viață de sfințenie și își împlinise ca pentru Domnul toate măruntele lui îndatorii. Acolo în cer, el se găsea lângă mulți și slăviți martiri care cu sângele lor lui pecetluise credința lor în Domnul Isus. Alături de ei se simțea foarte sărac. Dar iată că s-a arătat Domnul Isus. Toți l-au întâmpinat aruncându-se în genunchi înaintea lui. Numai acel suflet sta merit într-un colț. Domnul l-a văzut și a zis cu bunătate. Dar tu, iubitule, ce mi-aduci? O, Doamne, eu n-am nimic. Te-am iubit și am trăit mereu ajutat de tine. Bucuros mi-aș fi dat chiar și viața pentru tine, dar n-am avut prilejul. N-am fost deci în stare să fac ceva deosebit pentru tine. Atunci Domnul Sus i-a răspuns. Te cunosc, iubitule. Eu am nevoie de slujitori credincioși ca tine. Ia uite-te la haina ta. Haina lui îi strălucea cum strălucește aurul. Aceste fire de aur, i-a zis Isus, sunt toate acele îndatoriri mărunte pe care ți le-ai împlinit pentru mine. Și din datoriile acelea mărunte a ieșit haina aceasta minunată. Bucură-te acum și ia parte la bucuria mea. În versetul 22, Domnul Isus ne arată cum stau lucrurile cu privire la cel care a primit doi talanți? Să citim versetul. Cel ce-i primise cei doi talanți, a venit și el și a zis, Doamne, mi-ai încredințat doi talanți. Iată că am câștigat cu ei alți doi talanți. Trebuie să știm că orice dar al lui Dumnezeu, cât de mic ar fi, poartă în el sămânța vieții, sămânță care trebuie să se înmulțească neapărat. Să nu îngropă să sămânța într-un loc rău care îi împiedică rodirea. Robul spune, iată că am câștigat cu ei alți doi talanți. O, minunată taina vieții! Cum ai fi putut să mă cuprin și pe mine în dalbele și fermecătoarele tale brațe? Cum ți-aș fi simțit căldura sânului tău, și cum ți-aș fi privit frumusețea lui ochilor tăi dacă n-ar fi fost cealaltă minunată taină cu legea ei nestrămutată și anume taina înmulțirii? O minunată taină a vieții! Puterea ta împarte darnic belșugul harului felurit al bucuriei și al dragostei. De unde vi tu, taină minunată a vieții? Zadarnic a încercat să te explice omul acest strop din tine, mergând pe altă cale decât pe calea obârșiei talei. Tu, rază vie și tainică, ai țâșnit de undeva și numai acela îți află începutul care călătorește pe dâra ta de lumină până la capăt. Acela ajunge în soare. Fericit călător! O minunată taina vieții! Cine ți-a aflat-o bârșia se odihnește și în odihna aceasta împlinește cealaltă taină a ta, înmulțirea. O Dumnezeule, Tu, o bârșie a vieții, Tu, soare nesecat de lumină, cu puterea harului Tău, îmbobocește-te, rog, noi și noi boboci pe copacul vieții mele, ale cărei rădăcini sunt înfipte în Tine, ca să poată înflori și rodi tainicul rod purtător de viață nouă. Să pot împlini în mine nestrămutata poruncă și legea ta care zice, Crește-ți și înmulțiți-vă! Să pot pune la picioarele tale, o Doamne, la culesul roadelor, coșul plin spre bucuria și slava ta. Să pot împărți și astăzi cu largă dărnicia ceea ce Tu ai pus în mine, la toți cei flămânzi și setoși în pustia lumii acesteia. Și după cum pașii tăi varsă belșugul, fă și pe mine, ca pe oriunde trec, să răspândesc belșugul casei tale. Binecuvântat fi tu, izvor al Harului veșnic, pentru că mai cuprins și pe mine în tine. Fără să-ți seamăn tot mai desăvârșit, și să-ți înalți numele tot mai limpede și mai sus în tot ce sunt Până mă vei dezbrăcat de chipul acesta trecător de lut Care mă împiedică să mă dau ție cu totul așa cum aș dori și după cum meriți Amin În versetul 23 Domnul Isus ne arată ce a spus stăpânul robului aceluia Care a venit cu doi talanți înapoi în plus de doi pe care îi primise Să ascultă. Stăpânul său i-a zis Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Iubiți ascultătorii, bunătatea și credincioșia omului se văd numai în lucrarea necurmată de înmulțire a valorilor lui Dumnezeu. Moneda credincioșiei noastre este așa de mică în comparație cu ceea ce ne dă Dumnezeu, încât nici nu se poate asemăna cu ceva e mult mai mică decât un atom pus în fața Universului întreg. Este un motiv doar, un mic semn de care Dumnezeu se poate prinde ca să ne dea bogățiile nemăsurate ale Harului Său. În schimbul acestei monede, însuși Dumnezeu se lasă cumpărat că cel este răsplata noastră cea foarte mare, după cum îi spune lui Abraham. Robul credincios în cele mici a devenit deodată proprietarul cerului fiind El însuși Dumnezeu, căci cei contopiți în Dumnezeu devin parte integrantă din El. În Marcu 10 cu 18 se spune că unul singur este bun, Dumnezeu. Iar aici, adică versetul din Matei, spune că și robul este bun, ceea ce ne dovedește puternic contopirea lui cu Dumnezeu, singurul bun. Cine se aruncă în soare, devine soare. Cine se predă cu totul lui Dumnezeu, devine Dumnezeu. Iubiți ascultători, încheiem aici cu aceste gânduri minunate programul numărul 220 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră ne vom întâlni din nou data viitoare cu ocazia programului 221. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu binecuvântările lui minunate. Amin.